menos, ba, espero en un besala partido saia ta gogorra izan zen hasiratik, eh eh haiegu baino beto hasi ziren partidoan lehen leminututan aukera ba, batzuk izan zituzte, baina guk ba, minutu batzuk pasa ondoren eh erosoago sentitzen hasi ginen ta aukerak izaten hasi ginen eh Aimar Jabalera kutxe ta bat sartu arte Urrengo minututan, ja, ez dakite minutu pare bat pasa ondoren, korner ba, baten bidez behar gaituzte, e, baina egi asan bat taldea e, ondo jarritzen du lanen, eta justo atxeden aldearen aurretik e, kontraerasu so batean sabierasunek jokaldi e, egin ondoren ba, hola sartzen du, eta berriroen maitxan ba, aurretik jartzen gara. Eta bigarren zatia, ba, nire ustez ba, guk aiek baino beto atera ginen, eta irugarren gola, sartu ondoren, ba, partidua nahiko kontrolatua, eta ez genuen gehiagis usitu. Hor du, ba, bueno, e, nire aldetik, ba, sorion du, eta eskertu jokalariei egin dako eta asteonta lanean berdin jarraitu beh dugu